«Коли студент жениться і буде займатися тільки дружиною, у нього з'являться хвости. Якщо він буде займатися тільки навчанням, то у нього виростуть роги. А якщо він буде займатися і тим, і другим, то відкине копита». Thank <laughs> you.